жарпати журналістів, а ті метушаться, ніби не тямлять, що відбувається. Твої давні колеги проходять повз тебе, намагаючись поглянути тобі в очі, не розумієш, що їм потрібно, тільки прочитаєш в їхніх поглядах німі запитання, мовляв, що відбувається, що це в біса таке, що це за придурки тут керують парадом. Відчуваєш, що колеги покладають на твою присутність поки що незрозумілі для тебе надії. Нові люди між собою голосно розмовляють, ригочуть, поводять себе як удома, ні на кого не звертають увагу, наче повз них проходять отари баранів. Тебе непокоїть така підкреслена зневага до власного колективу. І відвівши Веніаміна Назаровича в кінець коридору, Ділишся з ним своїми тривогами. Не турбуйся, каже старий, це твої нові помічники. Вони очолюватимуть найважливіші відділи – політики, економіки, аналітики, люди з досвідом адаптовані до сучасної ситуації. Словом, приступай до роботи, бо скоро приїдуть великі гості. Дивлячись на одного кучерявого череваня, який більше схожий на агресивного ідіота, аніж на завідувачу відділу, просивши Виння Аміна Назаровича залишити за паташем культуру, оскільки в нього є велике напрацювання, хлопець тя що має ім'я, сивоголовий погоджується. Заходите у твій кабінет, і ти відчуваєш запах нового. Кабінет ніби більший, просторіший, світліший, нові офісні меблі, нові білоперламутрові шпалери, підвісні стелі, в яких світяться невеликі очі лампочок, на столі стоїть новий комп'ютер, принтер, факс, у кутку розкішна кімнатна пальма, а біля неї невеличкий холодильник. Увагу звертаєш на літнього чорнявого товстуна, знайоме обличчя якого розтягується в широку посмішку. Це наш любий мер Володимир Вікторович. Представляє його старий і ледь помітним жестом руки показує йому, аби сидів на місці. Завітав до нас на дружню каву. Ти йому маєш подякувати за спонсорську щедрість показує Вніамін Назарович на кабінет. Масивне й обвисло обличчя Володимира Вікторовича нагадує морду бульдога. Жирові складки, що випирають за вухами, подібні до великих набріків, які плавно переходять у щоки. Здається, що коли б проткнути їх оголкою, звідти надмінно порстнув би фонтан жиру. Знаємо, знаємо, неодноразово читали ваші матеріали, трясеться його обличчя. Минулого року багато ведров нарубали. Щербонюка ж витурили з роботи, а толковий мужик був. Такий великий досвід, спершу в комсомолі хорошо пороботав, а потім у партії, дарма, що в то время. Зато який досвід, який досвід, я вам ось що скажу. Екологія у нас, понятне діло, херова. Але ж нащо людям жизнь псувати? Це для вас стаття, друга. Прикольчики. А там, на горі, за це не гладять. голови рубають, як качани. Це ви гарно сказали, як качани, сміється внямін Назарович. Раз і полетіли, гарно. У словах дров нарубали відчуваєш прихований докір, а можливо і погрозу. Дивишся на обличчя мера, на його масні губи, який, вимовляючи слова, тримтять, наче холодець. Його вузькі сірі очі метушаться, час від часу кидаючи чіпкий погляд на співрозмовника, ніби вивчають, чи на його обличчі відображається почути. Коли ж мер пересвідчується, що його слово поділо, він знову відводить погляд, переходить до іншої теми, а через кілька хвилин знову вивчає тебе поглядом. Без сумніву, це професійний тонкий адміністратор, який свою задницю багато років грів у м'яких начальницьких кріслах. На його спогад про екологічний конфлікт з директором хімічного заводу спершу хочеш дати.